رحیم گوری اصول الحدیث تا ما هوا اول مصنف فی السحیح المجرد اول مصنف فی السحیح المجرد کی کم دے نوی اول مصنف فی السحیح المجرد صحیح البخاری اول جی احادیث صحیحو کی کتاب نکلی شھن بخاری ثم صحیح مسلم وهما اصحح الكتب بعد القران دادوان اصحح الكتب دي پس د قران شریف نا وقد اجمت الامه راجمش دی امه على تلقي كتابهما بالقبول چې د ازوارو کتابونه په قبلې دو شر راغست دي دی دیو دی جنا کڅوک د امت د اجمانه خلاف کوي نویت یت تبی غیر سبیل للمؤمنین شاول الله رحم الله فرمایلی چې د امت په د ازوارو کتابونو اجما ده دڅوک چې د اومد د ژماه خلاب کوې و دا مدي دی د قرآ یاد د واییت طببی غیرره س مؤمنین آیا ی هم صح کی دواړو کتابو کم یو ډیر اس ده نو فرماول بخارڅح هم اکثر همما بخاری د ر صح د دی دوالو کتاب نو او د ر د دی په اعتبار د فوایدو او دا د دی دیو جنا له ان حدیث البخاری اشد اتصالات دا ډیر سخ دی په اتصالات پی او پیوس کوي و رجالا او ډیر مضبوط دی پر رجال او کې ولان فيه من الاستنباطات الفقهيه فديک استنباطات فقهی دی ز پترجمو کې د مسائل فقهی او استنباط کوي ون نکات الحکمیه او د حکمت نډه کې د نکته ذکر کوي مال شفی صحیح مسلم اغه جیا پسې مسلم شریف کې لېشتل امام مسلم کتابه بل بلا ابوابه کتاب لیکلو دا ابواب ورته رسو علماي کرامو ته لري هذا وكونو صحيح البخاري ذا او کېدل صحيح بخاري چې دا صحته دې صحيح مسلم نه انما ما هو باعتبار المجموع با اعتبار د مجموع او وجوه سرا والا فقد يوجد بعض الاحاديث في مسلم ورنه من دشي بعضي احاديث په مسلم شریف کې اقوى من بعض الاحاديث في البخاري چې غډېر مضبوط دي د باغي احاديث نه چې په بخاري کې وقيل ان سهي مسلم اصح چا دا وی دي چې سهي مسلم اصح ده وسوابه هو القول الاول ودا ولنه قول پکې ور او حق ده هل است عباء السهي ها التزماو آیا راگیر کړي دي دي دوار وټول سهي حدیث او دای لازم کړي دي دا دادر لم يستوعب البخاريو را گیر کړي امام بخاريو مسلم هغه صحیح خپل صحیح هه ما ولالتزماه واوندا لازم کړي فقد قال البخاريو امام بخاري پخپل, فی ما پخپل کتاب بخاری وی ما ادخلت في كتاب الجامع الا ما صح ما ندره دنا کړه خپل کتاب جامعه بخاري کی مگر هغه چې صحیح حدیث شوی و ترکت من السهاه امان نور پری خې دې دې صحیح حدیثونه له حالت دې وجهه کتابو گد نشي ائ امام مسلم رحم الله عليه كل شيء عندي صحيح نبي دا شر شي گني چې ما سره سيدين وضعته ما په مسلم شریف کې خري هاه کې انما وضعته ما اجمع عليه ما الطاغ حادثیږي د علماو دغه په سویاری اجماع او اتفاق ده سوال الفاته ما شئون کثیر و قلیل من الصحيح آیا فوت شوه د دې زوارو نشه ډیر یا کله د صحیح ده دین علاوه نور سه حدیثه مشتا قال الحافظ ابن الاخرب لم يفتهما الا القليب و نه د فوج شوي د دواړونه مګر لږ ان کاره هذالی اولهما ددي قول نه ان کار کړی په د چې د خبره دی درسته نه ده او صحدا ده چې ان هوفاته همماشي ان کونې ف شوي ف د نو قله عن بخاري د بخاري د نهقل شي نه قاله شو وما ترکتهې ن اغجم ابریغی دی صحیح روایتونه اکثر اگر د دین ډیر دي چکم می بخاری کی روڑی وقاله امام بخاری رحم الله فی احفظوا 100 الف حدیث صحیح ہے مات یو لا کا حدیث صحیح عادی و 200 الف او ذولا کا حدیث غیر صحیح یو لا کرا ته صحیح حدیث یاد دی ادوالا که غیر سحی ایده حدیث چیدیه ریگی نو بازی یو یو حدیث پسلو سندونو را غلی نو دیده سند پیتی بارش میری حدیث یو دی خو سندونی یو سل دی ناغی کل سندونی شل نو شلی ساب کل وصل الله تعالی اللہ خیر, خیر خلق علیہ اللہ صحیح اگرانا مخترم اردن کو اسلام علیکم رب العالمین و ہمیں اشایتر و تعالی و خوش حالا و شیخ القرآن سید امیر حسین باچاسب وصول الحدیث وارد دعوتا سطفہ کراچی کی دو وحد گل سرا ملاوی مسان چوک کی معنی مجد امام احمد بن احمد بلت مخامخ اپا خیر بلت مخاقی پجانگیلی کی دمدینہ مزید سرپخوا کے لئے اسامہ سرمیدعوی کی زیرو دین فتیرہ پچاسی ایسی زیرو ستاسی اگرگ پروش